Lionel Jolie, egunan. Egunan. Zuk li buru bat idatzi duzu, telefono mugiko gehi eta sare sosialei lotutako dikzioa aipatzen du. Eta lehenik behar da asteko zaituko enitz ezagutzen, Lionel Jolie, e, nungoaz zira eta nolaz Euskara ikasi duzu? Ba, ni e, francesa nahez, abinio ingurutakoa, Provenz-Aldetik, e, Egoaldean. Eta, bueno, ba, soziolinguistikaz egin dituen ikaskatak, eta Euskal Herriari buruzko doktoret ezia aurkeztu nuen Paris-Orban Universitatean, eta hortik ikasin nuen Euskeraz, etorri nintzen, ba, ikusteko egoera zeintzen Euskalaren inguruan, eta Euskalaz e, ikasi nuen. Eta gelostik, hogei urte, baino gehiago hau ikerketa lana egin ez, ikerketa ardura din moduan, zentro diferentetan, universitatetan eta euskal zen hitagerostig ba hori euskaraz eikasi duzu zertzobaite bai zer ben, Ay, ongi ongi entzuten dugu bezala zure <Surrega>, liburua aipatuko duren deitzen da frantsesez aditzen da conscient fok... livre dans le monde digital l'addiction aux écrans quels effets sur la santé comment s'en sortir serra txabana nugu liburu hortan? gehi saltzen orkortuen aitent portaila gabegun telefono mugikorren erabilera eta pantailen erabilera da Eta fenomeno naiko berria da, azken zinean, azken bost, hamar, urteetan, zagozo horokortu den e, e, portaera da. Eta liburu da e, gai oniburuz. Azkenean, konturatu behar dugu, hiru personatatik batek esaten du telefonomuk mugikorrarikiko menpekotasuna duela. Oso kopuru altua da, eta gazten artean gehiago da, ia erdiak adierazten du menpekotasun hori. Orduan, egiten dugu erabilera bat bai pantainena eta bai gure telefono muikorrena, baina ez du informazio gehiagirik, ea, bat, ze ondorioak sortentuen horrek gure osasun fizikoan, emozionalean eta zikikoan, e, eta askotan jendeak nahi luke erabibera mugatuagoa egin, eta ez daki zergatik egiten duen, enbesteko erabibera, eta ez daki nola atera. Arazo ho, horretatik Eldiburuan hori guztia eztertzen da. Maii parte joanengira ah, Lionel. lehenik eh, ze ondoio ekartzen duzu ondorio batzuk zehaztu dituzu, no. zer dira ondorio nagusiak. Ondorio desente da houde liburua prozesu bada. ez? Aurrenek ondorioa da e ikustea zenbat erabiltzen den, Z masiboa den portaera hori, eta zein orokortua den gizartea biztanleria gehienak, egiten duen, azken gauza, lotera jormaino jor lehen nago eta altzatzean, da, telefonoa begiratzea. Horren, alde batetik, hori ikustar. Bigarren ondorioa, da, konturatzea, nahi gogo hori, pantaiai dugun lotura, gaztek esaten dute zindirela egon, bos minutu, telefonoa begiratu gabe. Orduan konturatu behar gara, eta hori da, bigarren ondorioa, hori ez dara gure nahia. Hori lotuta dago, burmunean dauden sari eta zigor biokimikoei. Eta hori lotuta dago evoluzioari. Azkenean, izakia sortu bat dao, horrein dara egun mila ufte, eta evoluzioari lotutako biokimikoak daude burmunean, eta horrek bultatzen gaitu pantailak erabiltzera. Hori zan hori zateke ondorio. hirugarren eh, puntua, eta funntseskua da, ondorioak bai gizartean eta bai maila pertsonariaan gure osasun fizikoan aurkitzen da. Gazteen artean Iiparamerikan ehuneko hogeta hamaikaigo da suizidioen uh, porzentaila. Neuri handi batean tare sozialen eta pantailen erabilera desegokiagatik. Pantailak kristen avanttailak dituzte. Baina jakin behar da nora er erabili, eta mugatu inberda e, gure erabiera ditugun helburuei. Eta hori da laugarren ondorioa. Baila bide batzuk sortu behar dira e, egokia izango den erabilera egiteko. Azken finean zari eta zigorbi biokimikoa ilotutako bueno, zari sistemak oso hondo ezagutzen dituzte pantaiak sortzen dituzten eh, pertsonek eta pantaien edukiak sortzen dituztenek. Eta erabiera bultzatzeko, erabitzen dituzte. Eta hori guztiak, zari biokiniko horiek, inkontzienteak dira. Guk ezin dugu kontientziatik pentsatu. Ah, ez, baina, Ni inkontziente nahi horretaz eta ez dute ingo. Oso saia da. Ha, Aipat zaituzu besti ondorio batzu, fizikoak ega, eh, dibidez, jatekoarekin, janarekin, elikadurarekin baia. baduela, ondorio, begien arazoak, hori or guziare baia. eldu da? Bai, bai, bai. E, ondorio fizikoak zerrendatuta daude, eta asko dira, eta kontuan hartu behar da ba oso orokortuak dira. E, porta era horokortu oro, bezala, telefono eta pantaiak erabiltzea, ba ondorio fizikoak ere orokortzen nahi dira. Aribidez, txinan, e, miopiaren e, kasuak, horrein dira berro eta marrute, kalkulatzen da biztan eriaren eguneko amar eta hogei artean zekan e, miopia adasoak. Eta gaur egun, eguneko laro eta mar. Eta arazoi oso larria izan daiteke. Zeulen, mutien eguneko laro eta mazeik koma bostak ditu nopiako arazoak. Eta biztak albu daiteke horregatik. Eta e, biztan denez, ba, betaurrikoak eda dira herri ikusten da, dira orokortzen nahi diren arazo fizikoak. Beste bat oso oikoa dena lo arazoak loa bereziki eh, gaztengan baina, elduengan ere bai, oso garrantzitsua da. Eta, ikerketen arabera, gazten laurdenak ditu loa arazo larriak, eta jardriak ditu loa arazo importanteak. Eta pantailak badu eragin hoktan. Bai, bai, bai. Arazoi diferentengatik eh, sosten ditu arazoak eh, pantaiak. Halde batetik, argi urdinaren arasoa da, o, gure pantailek eh, eta gure telebistek, Erabiltzen dute argi urdina, eta argi horrek aldatzen du gure lo denborak. Gauetan, e, normalean lo egiteko gogoa eukitzen dugu, ba e, aldatzen du. Eta multatzen du gehiago jate da, neke horrek. Eta argi horiek lotura dute gainpishuarekin baita ere. Azkenean, pantailari giratzen dugunean, ari gara zerbait bilatzen informazio bat, zari bat, estimulazio bat bilatzen ari gara. Gure borgunaren estimulazioa. ordun joten balin lotara estimulatu edo estimulazioaren bila gero gauean probalitatean dia dao ba, esnatzeko eta gero berriz ez eslokartzeko eta olako arrazoak sortzeko arriskoan handia dao. Lionel, ez baitugu denbora hainitzefite joten da denbora. Bukatzeko atera bideak, soluzioak nun dira, zen dira? Soluzioak, kontuan hartu behar dugu, soluzioak bilatu behar dira. liburuan azaltzen dira, argitak, argitzen dut diren, ireten bideak, baina gula hartu behar da, prozesua, nolakoa den, eta nondik datorren gure alienazioa, zergatik dugu einbesteko interesik pantaia ikiko, eta ein interes gutxi bizitzarekiko, orain, ikusten da agendea pasian mendian edo itxazertian, eta bere telefonoari begira. Hori, Eta zerbait naturala ertunea da zergatik gertzen hori. Eta gero tresna praktikoak behar dira aurre egiteko arasoari. Prooso saia da orain hitz gutxitan irtenbideak ematea. Garrantzituena da kontziente izatea, norberaren portaedataz eta egiten dugun erabileraz, eta erabilera nahi dugun erabilera egitea. Hau izatea gure erabiera eta ez inkontziente eta automatikoa. Baila. Eta horretarako, tresna batzuk gauden. Prozesua eraman e nesgero, ez da saia, baina gure hartu behar da zergatik. Azkenean gure automatismo, biokimikoak eta gure burunialen portaera automatikoak mostu behar dira. Adibidez, telefonoak utzi behar dira toki batzutan ikusten ez ditugunak, nahi ez ditugunean erabiltzea ile eskaini behar digu denbora bat, erabiltzea ez da txarra txarra dena da erabieaien kontzientea. Baina laere informazio gehiago edukitzeko hor ba, dago liburua eta nirekin harremanetan jatzea ere bada ba, oba, aurkezten bat edo zuzerren nahi izan nez gero bat baina presna oinformazioa ah, zabaltzitzen dira suri Telefono mugiko gai eta saare soziale lotutako adikzioa, funtzionamendoa, osasunari lotutako ondorioak eta soluzioak deitzena liburuak. Frantxez ez da, Euskaraz da? Frantxez ez da. Euskaraz ateratzeko begiratzen nahi naiz, eha ukerarik egon horitzateken. Musiko dugu nortzen uran, frantxez ez nuen, baina niretzat erresagoa zelako zantzez ez, ezkeraz biztan denez ba, muga, da muga nabarrenak ditut eta... Lionel Joli, nun atxabaten aldeko liburu hau? Ba, liburu hau, oiko liburu denetan eskatzea badago, edo saien liburu denetan, eta bestela, ba, interneten ere eskuragarri da zinakena dibidez, baina, bueno, ez, ez bakarri. Beste esanetan, eh, ba, edo. Ebe, zera rengo dizut, uh, Lionel Jolie milezker gurekin izaniek, <coughs> goizuntan, eta gores zure Euskararen eta beste batakte. Ma ezkerrik asko zuri eta ongi izan.